وان نوم فی السفر او خوب په سفر کې واستحباب السرا مستحب دي دي پر وګرا چې د شپې په آخره یې سکه لګرا ورامو او آرام مو کې وررفقو او د زن عورت سره نرمی کول و مراعاتی مصلحتها او د دای د مصلحت لحاظداری کول وعمر دی دی و امرې معنا حکم هغه چاته قصور فی حق ہا چیاغه کمه کړه په حق د زنا او روکی بل می حق ہا اے چددی حقوق دیا داکی وجواب الارضا فی علی الدabbe پس ور لسان پس ورستون سرو لشی اذا کانت ثوی ذلک قال چ سار د دویم کس دوړو وسو تا کتم لري د دعا ودريم پي سوري ديشي عربي هر رات رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرماییندې دا تم سفر تم في الخسب قال چ سفر کوي اے په اباده لاک کی ابادی دا وا خدي غياګني فاعط لبلا حرزها من الارض ور كيو خان و تبرخ د دې زمکه لګي پرې رچو سري و اذا سفرتم في الجدب کل چ سفر کوي په قحزدا لاک کی سشت دینا فاصري عليه السير نو تلوارو کوي پدي سواري پتلو وبادرو به نقیاها او جلدیو کایپ دی زناورو د دیدا غنلی او د دیده مضبوطوالی نه چله کین له ملل اشتا نوزان په رسدان جی بیا د هر سنه 200 رستو د نقیاها معنا در ته پخپل کای و ایداصل کی محتوی نو مانا سو تلوارو کایپ دی چورا سی گئی مکسد تا مخید دیدن لی ختمی دونا یعنی دا کم زور شوا و ایدا آر رستم کلشی دشپید آرام د پار را کزی گئی فاجتن بطوریق نو در لاری نچرتا اڑخ لشایی فا ترق الدواب دا لار دزنا وردا و مأوال حوام باللیل او زید زهری له زونو د د شپیا اے تا مار له مو زهری له سیزونه راضی وي پلارکه بچانه شو ګرځېدنی اکل پلارکه وي دی, پلا پلا دی اخو د پروتي ابله قافله تیری ارشب درنه یوسی پروا هو مسلمن ماناسه چ اعتل ابل حظها من الارض ورکیو خان و تبرخر دیز مکنه ا ارفقوا بها نرمیو کای دی صرف سیر پترو کې لتره چې د یوشری فی حال سیری ها پالدتلو کې وقوله نقيها فکسرید النون سره قاف و اسکان القاف قاف پکه ساکن نه او یاه مسنات عدم انتحد لامننا وهو المخدان لتوئی اے وای جنان لے پکی سفر پیوکا خلا کوئی وای رسلانی دلی ملي ختمول کمزور شه اے اسرعوا بها جلوا کای پدی حتا تسویل المقصد مقصدا چور سی گئی مقصد تا قبل ان یذهب مخها مخ کی ددیدن علی ختم دونا من رن کی سیر دوجید کمزوری د سفرنا او تاریخ ستویر نزول فی اللیل پشپی کرا کو زی دل خاص کر اخر کی وا نبی قطادت رضی الله تعالی عنہ قالک رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه اذا کان فی سفر چه بپ با سفر کو فار رسب لیل او د شپیا باد آرام د پر را کو شو عزت جوان ورخ منی پخی طرف و اذا عرسه اکل شي بارام تر کو شو قوبل د سباد را خاتون لغمغه مخ مخ کی غنتی ناشوه بزراعه دا نیغ به کذالیچا و و دوارا سوال کفیه سر مبارک به پتلی کی کیو ردی کې چې جوړه جوړا وي دا خوځي شړې چې په خوب را نشې او موز کزان شي نو لګرام به حاصل شو ا خوب بنو چې د موز نه غفلت را نشي رواه مسلم قال اللهم اوي نمان صبر زراو دیو جن د الله حبيب لي چني غکا لي الله يستغرق فيهم شدير ودب نشي په خوب کې فَتَفُوتَ صَلَاتُ الصُّبْحِ او د سبا مستفوت نشي ان وقت ها د خپل وقت نا او ان اول وقت ها یادا وال وقت نا دع انس رضی الله تعالی انو روایت دي فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دي علیکم وی تاسو دشپی پا تیارکیم سفر که وی فا ان الارد و تطویه باللیل زمکره غندولشی دشپی دشپی پا سفر که براکت وی نبوره در رازی پا نسبت دشپی سفر کسه ده با بازی خبر رو تکده آخر جو کسر پاگی ده پاولوم ده وی اله در رازی سفر دازی د دشپی از ما کسه ده راځي کی برکت درل او یو جدار چې تاسو له خیال دې ته ښکارې نه دغه مخې نه ښکارې چې ته دې دې له رو سي دې له رو ځه پس الله حبيب ویری دې کی شپې سفر کی رواه ابو داوود بش نادن حسن ودلجت او شیرو فی الليل سفر د شپې دابیثه علبه الخشنی رضی الله عنه روایته ه فرمایکانناسوو خلک ک دا نه ځلو منځ کله چې بهه کوشر پهی او ځ د کوزیدو کې تفرکوواب د غروو د لارو معرو کې بهخواه شول ولاودې خوړنو کې ځ په ځ به ت ترې الله اصل الله سلام ورته نه تفرو ک کوم في ستاسو دا تسنس کې دل پدی لارو د غرونو کې اول او دی ته غرونو کې نماز علیکم من شیطان دا د شیطان ندی تاسو ګوندو د کې یو سره لره کې چا او جوړ نور لپتديستا هغه ګوند کې څوک تکلیف راځي نور به بيدار شي او تکلیف والا به خطر کې جدا هون کسان ندی فلم ينزلوا بعد ذلك منزلن نورا خوشویده په صد دینه او زید کو زید او تل نا بعضهم الى بعض مگر پیوس کې دل به بازي د دوی بازه تا رواه ابو داود رحمه الله بسناد حسن ده صالح ابن عمر او چاوي دسام نور الربيب ابن عمرو انصاري الماروب ابن الحنزنيه وهو من اهل بيعه الردوان او داود بیعت الرزوان دا اهلنا رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر تیرشیو دا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وخ قد لہی کزوہرو ببطنی شاید خیٹ سردلگی ندا سپی وشیویو بازی چڑے پسن تشکار کہے نور غم نہ کہے نه وا په کباې په کار خپلوکوو ب پریدي پر دو فو کې خ غخواان او دا سر یا کارې پې خپلوکو د بل جوواو ل فقالت فقالت قل قالت تهقلله فرمالو د الله نه یېږي فيهاض هلبهمل معجمه په دیځناوررو کې چې دا خبرې نه شي کولی دغه ګوګې نتا لوي د شي شي زګره وګم اکه ته ګې نتا ته وې د شي شي ته خو دلته خو خبره نه کوي خدای حشر میدان کې بیا خبره کوي وای به الله کار بیا واستو زیو ګکړو د ګره د خپل زناور په سر به سبا ورتځي پرکبوها صالیحتن تې باندې سور ليو کې چې د سور د فار مناسب وي وکلوها صالحه او خرهدا چه د خوراک دफार درشوی دا زینې د رسول لې بیا فلم چې وځه لاله په بیمارو رانخته وېدا سه روغ رمټو خره بیمار شې څه دي بیمار سره خره وکلوها صحیح د ابي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما نے روایت ته قال ري فرمایي ار دفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلف رستو سورکړو مزيورز نبي دے سلام جان پس رستو واسر علی و سر اليا حديثا اما ته او پټ خبرم کنيوا لا او حدث به احد من الناس زه چاته دا خبرن کو مال پټ غون تسوي دي ودل الله بي وکانا حبما وکانا احب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وکانا حبما استتر به او ډیر محبوبا چې پرده به حاصلو لپاره رسول الله صلی الله وسلم له حاجته د خپل اجد د پاراوزان می دخل کو د سترګو نه پټولو هدفن او حایو نخلن یعنی حایتو نخلن اېدا الله حبیب چې په پېزان پټولو ناغ بیاسو هدفن تاسی نخبا او نخباوا چاګي با نزان به پټکو او هایش ونخلن یا باغ به د کجرو رواههم مسلمن د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله د هديس روایت کړه د امام مسلم رحمه الله هدف ګوردا سیسنخه ته وی او دیوار ته وی علماو د هدف معنا دا, دا سیکلینا چې دا یا دیوار ته وی هدفن یادا سیسنخه لوی چې غستاو د خلکو د نظر په منس کې رکاوټ جوړ شي هدفن یاو دیوار چه بیشاتاو نداوی خوخ خونو او حائش و نخلن یعنی حائت و نخلن یاو یو جرو یاو بڑھ گنتیو چه پایے که دا اللہ حبیب با دا خلقو دا نظرون نسشو پت بشو وزاد فی رواح مسلمن ها کذا مختصرن وزاد فیه زیاد کری دی پدی که امام برقانی سناار د مسلیم سره بعد د کولی ها شو نخین وایفه د خلله حوررن وردن ن شوو باغته دیی سړيته دا ن سوارونا فاف جمون پاغې کېو وښو فلم ماه آرسور الله ص الله عليه صلمه کله چې دي الله حبيبکتتو نجر جرا اوازن شورو کل وزرفت عیناه ایدو اخ دسترگو نگو اخ کی روانشوی سید العالمین گو رو خانو زناورم پی جندو فاتاہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدو را رحمت للعالمین دلاللہ بی بورترائی فمساہ سراتو داغ دا کوبې ما س کو وذفراه وذفراه داغه ا زفرا نه و ا دا لفظ مفرد او مونث ده و ا دا زه ته وای چې هغه هلي کېږي دوخ نعددې غوګن رښتو ا غوګن رښتې کی ګور د دې د دې ندي د 68 سره دا زه خولي کی مسیکم اغاس سنا مو کوفذ و زفراه ود غن رستو زه فسکنا ناغه د جناو داوازونو نکلار شو فقال من رب هذا الجمل دا الله پیغمبر و مالک د دیوخ لمن هذا الجمل داوخ شاده پاره فجاء فتم من الانشور راغد یو جوام د سوار فقاله دا لیا رسول الله دا زماده فارده فقاره فرات التخيل الله فی هذه البهيمه تد الله نه یری گنا د دی جنا و مبارکه اللاتی ملک ک الله یا چلا تا د دی ملکیت درکنه فینما یشکو الی اداه ما تفریات ک انک تجیعه تد اوگه اور کم زور شوه و تو دې و تو د ايبو او دې ستړي کې د حد نسيوا ستړي کې اوای اوګه کې مود حد نسيوا ستړي کې وروا هو ابو داوود کوي ایتل برقاني امام ابو داوود دا روایت پشان دې مام بر قانوني ذکر کړي نه داغه پشانې دا روايت ذکر کړي نه قوله زفراهو پکسرد ظالم معجم اثرل ټکي وسکان الفا وهو لفظ مفرد لا لفظ مفرد ومؤنثه وايه له لغت از <الزفرا> ز الموضع مو د اوله د من البیر چې خوالی کېږي د وښ نه خلفه لزن ددي غږ نه رتو و قولوته د ابوه ب است کې دا سره الله نهونهې روایت قالې فرمای کوونه د ننظرل نه منځلمونږ چې په په یوځې د لا نو سبه هو نو مږ ترغه نفل مزن کولو حتا نہ حلل ریحال اغه کی جاوي او اسباب مدو سرلو نو سپړدل چې دا لګه د موکي ګور د اسو د خري د کثي او د خود کی جاوي د لا دغه ټوت بدن خلي خلي وي ردجی مژک خوراک کې ګنټلې کې د تلری کا په توګه لگا هوا ولګي یبه لگا دمش وې مونږه ترغی مژنو کولو چې دا کار ومو کولو دا تعلیمات بچاو د جناب نبی کریم علیه السلام رواه بو دا ودیشنا دینه شرطه مسلمن وقولو لا نشبه لا نصلی النافلا مونږه نافل مژنو کول او مانه هو ان ماهر شنا علی الصلاه تو ای مونږه سراد دین چې زموږ شورې هیرو شو پموز لانه قدموها قومون بمز رو اند کولونه هر الہات الريحال دل ریکول د کی جاون دو خان نو وای راحت الدواب چې دای تلګ آرام ورکو رګور دموې باز خلکو دی په لګورا کار په اوخ او په خرا او په بس کوه کټه په تر ما هغه متړلې یادا شي دې پروګرا اوس یو ور په ټانګه رو د د غبره نو جره وی نو د به دوه غنټه کار کې په سی ټانګه تاړلې هغه غاډای دا دې لګړا نه چې دې کلا وسري پر پسې کپراني دي ته ها همیشه ته حکم دی له پرې دې و صلی الله تعالی علی خیره خیر